Bidaoaldeko herri mugmen duen irratsaioak. Pazu eta antxeta irrratiak ekoiztutako emankizunak. Poliki? Pentsatu, osasun mentala, patxada, ausnartu, buru jabetasuna, herrien nagusitasuna, lurra, natura, bioanistasuna. Txingurri Otsak Arratxaldeon, Beha. Arratxaldeon, Limoi. Eta arratxaldeon ere bai gure entzune guztiei. Hoise. Ongi beste bine bere, txingurri hotxakera. Hori da. Eta antxetat, txapa, eta zintzilik erratiak entzuten ari zarete, eta beti bezala kai pila bat horrengo orduan zuekin guztiekin. Bai, hori Hori da. Eta beti bezala, bueno, beti-beti bezala ez, baina gehienetan bezala asiko gara gaurko gaiak aurkezten ez? Gauri da, gaur bai, gaur aurkestena egon gara. Gaur, gaur bai. ringo dugu, dena formal-formal. Hoi, <laughs> ze, ze, jatuko Beraz zintzuk izango dira gaurko gaiak beha. Hasiko gara, gara berta-bertako gai batekin, eta hau da, bueno, metroa, hurbildu nahi digute bidazo txingu dira. Metropolizasiaren bidean beste urrats bat, eman nahi dute jauntzoek. Hori izango da gure lehenengo gaia. Begarrena basagoiti izeneko arrainak aoba ireki egin du eta aotik hil eginen da. Hori izango dugu bigarren gaia. Gai poetikoa. <laughs> bueno, asta <laughs> ke poetikoa. Akuatekoa. Horretaz gaine bai. Hirugarren gai bezala galdera txo bat e, luzatu nahi diegu entzulegoari a norbaitek aldigun erantzun eta bueno bakarrik galdera izango da baina e, ez badugu jaso dehiri jasotzen erantzunik jasotzen Hemendik kama bostegune egun barru saiatuko gara, gara guk geuk ekartzen ere erantzuna galderari baina go telefono zen bakia e, lagunen hori da la ele, entzulen laguntza eskartuko denuke honetan bueno, lako Emando dugu ja, eta gero ere bai dugu, hizko dugu 05 BOS BEDERATZI LAUZORTZI IRU SEIXEI BOST Iparraldeti ditzen mozute eta 0022 BOS BEDERATZI LAUZORTZI IRU SEIXEI BOST Egoaldetik dituzkero Eta bueno, momentu sorpresa baina premio bat izango du deitzen duenak Ha ah, bai, eh? Bai, Premioak eta guzti bai, Osa hondo, hola bai, hola bai Zure dugu esan, zein den galdera? Esango dugu jadu, gero bai, ezango dugu. dugu Bai, ezango dugu eraintze gertan Valdaki ba baten batek zenbat diru publikoa gastatu du gaur egun arte portu agintaritzak pasaiako kaupokaia iragarriz iragarriz bakarrik, iragarriz bakarrik. Bueno Borche galdera zenbat diru gastatuen kanbuk eh, portuko Portuagintaritzak. paseko portu agintaritzak Tambokaia iragartzen. Zenbar di du publikoan no es que... Ze bost, bost beeraatzi, lau zortzi iru sei sei bost, 00 hiru hiru bost bost bederaatzi lau zortzi sei, sei bost. Ozan da. Herri mugimenduaren irratzaio Ausu mediak ekoiztutako eman kizuna Negoa janda gure sintoniare bai eta gure gaurko gaiak aurkezten ez dugu amaitu Hori da Beraz kontu pila bat Aurkestpen zerrenda luzea daukago Habe, bota, bota Urrengoa izango da Barealaia kide berrien bila dabil, baina zein da barealaia? Mhm. Ori ere bai galdera da gure entzulentzate edori guk erantsungo dugu zuten. Ori gure guk erantsungo dugu gaur, gaur bertan. Hone ondoren izango dugu Jose Mari Larrañaga telefonoan. Jose Mari Larrañaga el elkar, carrats, el carteko kidea. Eta bera eta horrekoan aipatu genuen hemen Cesar Manzanoz, dabiltza biltza espetxe munduan gertatzen ari diren kontu eskutu oiek agerian usten eta zalatzen publikoki. Eta berak gauzapio bat kontatuko digu oso interesgarriak. Eta gien bate ingo digu zubietan ba, erekin nahi duten makrospetxe horren aurkako kritika. Uhum. Eta horren ostean gure kolaboratzaile bilakatu den Mikel izango dugu, ez da? Hore da, bilakatu dugu kolaboratzaile. Ja, Zendaraia izen hori kolaboratzaile ofiziala. Formalke imango diogu horrengo honetan. Mm. Bai, eta berak izango dugu. Eta egingo dugu, ba, da, jonden bias e, datu, iragandako... Bi aste azken aoetako kronikari kronika, hmm. kronika antidesarrollistaengo digu berak. Eta beste gonbidatu bat izan bergenuen baina nik uste aipatu dituzu guztiekin ez dakite denbora emango digu norretarako. Hauskalo. aurkezten dugu edutziko dugu berandurago. Ba bazpada utziko dugu berandurago ba, ba, ba, eta renkonta bai. utziko dugu. Mm -hmm, eta ze iruitzen bea ba hau prestatzen dugun bitartean musika apur bat e, entzutean. Dakizu perfektu. Ba mutur belts zurekin guztiekin.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 Jaularitzak metroa nahi du donosti alderako. Ernesto Gaskok garraio kontxelari ordeak erresoluzio bat aurkeztu du metroaren egitasmoaren ikarketa informatiboaren erakuzketa publikoa gauzatzeko. Irunen erdialdean eta ondarribiko bihotz bihotzean nahi dute sartu muztro berri hau. <risa> Belazkoenean lurperatuko zuten metroa, beraz, hortik aurrera trazaketa berri bat, egingo lukete Luis Mariano Raino. <risa> bai, entzule, ongi entzunduzu. Irundarroi, lareun mila irurogei tamaboz, lareun irurogei tamaboz, mila bosteun berrogei euro, kostatu zitzaegun koloneko topo geltokiaren berritzea, eta orain desagerrarazi nahi dute. Luis Marianon, izango luke geltoki berria satorrak. Satorrak. Satorra ekarri nahi dute irun eta ondarri eta gure herrien sabela zulatu nahi dute Satorra sartzeko. Satorrak San Miguelanaka etxe bizitzen etxe bizitzen berrien inguruan, izango luke geltokia. Gero zilozi behenean, azalera aterako litzateke, pantailen artean gaisubiako erreka gaindituko luke zubi baten bitartez eta aeroportu raino azaletik jarraituko luke gune honetan argira goratu nahi dute satorra eta horretarako zubi bide baten gainean igo nahi dute azpiegitura Hortikan aurrera lur azpira bueltatuko litzateke satorra. Marinaren erraietaraino ino litzateke satorra. Egitasmoaren balizko kostea egun ta larogeita 6 mila zazpireun ta larogeita 2 eurokoa litzateke. Ernesto Gazko, ken duitzazu eskuak ilrunen da eta ondarribitik utzig gurerriak pakean, ez zaitugu behar. Foru Aldundiak ez du egitasmo begi honez ikusten. Hala ere, indar demokratikoek bere talante demokratikoa erakutsi digute berriro ere, Eta foru aldondiaren honezpena izan gabe, egitaz moaren erakusketa publikoa zabaldo dute. Ole! Hori da, hori. Nik deitzen dio dan, arraultze krazia. Beraien arraultzen gatikan, aurrera. Atezate egitasmoaren arira egin dituzten aridierazpenak ere aipagarriak dira oso. Demokraten hitzetan bilduri kontssultata exigitzen diote atezate egitasmoari buruz. Haezkundeetan beraien egita, bilduko hm? egitasmo guztien berri eman etzutelako eta ondorioz biztaldeek ez dutelako aukera izan egitasmoien inguruan bozka emateko. Ha! amaika entzuteko jaio gara. Boste nahori entzuteak, noski. Noiz galdetu digute guri abiaduran trenari buruz? Noiz kanpoko kaiari buruz? Herrikontzultak egin, egin izan ditugu. Eta beraiek debekatu dituzte. Herrikontzultauek, eh? demokratek, debekatu dituzte. Herri, herri galdeketak. Hmm? Eta ez hori bakarrik, baizik eta haramaioko alkatea, Inabiliitatatu zuten bere kargotik kontsulta bat egagatik bere herrian. hau demokratahauek, behin eta berri berrepikatzen duten argudio ezin demokratikoagoak dioenez, legebiltzarra da soilik egitasmoa eztabaidatzeko gunea. Eta haain, beraiek erreferenduma eskatzen. Hau da aucinismoa. Hadoz, guazen ba kontsultak egitera, atezateri buruz, bainan galdera, hausi izan beharko luke, gure idurudikos. Zer nahiago duzu, atezatekoa edo errauska zure herrian? Bazagoitik jauna aotik hilten arraina dugu. Dauden, lau euroetatik iru atzeter inbertituko dugu. Ezan zuen duela paste bat. Komentario gutxi behar du adierazpen honek. Eta berriz gogoratuko dugu? Zein den gurek gaurko aldera, gure entzule guztiek parte hartu dezaten, txingurri hotxak honetan? Sorpresa egongo da, sari sorpresa bat. Norbaiteken hausartzen e, e, baldin bada entzutera. Baina ez diogo exigitzen egia edo dato zehatza izatea, baina, bueno, urbiltzea. Hm? A ber, eta zein da galdera hori? Eta galdera da. Baldak izu... Zenbadiru publikoa gastatu du gaur egun arte portu agintaritzak pasaiaako kanpookaia iragarriz? Zero bost bost bederatzi, lau zortzi, sei, sei bost iparraletik edo hegoaldetik 00 hiru hiru bost bost bederaatzi, lau zortzi sei, sei bost. Bueno, eta publizitate pixka bat hartuko dugu iragarkiri gabeko irrratzen e, libre honetan eta hau da barealaiak, kide berriak e, behar ditu eta horretarako e, azaldu beharko dugu zer den barealaia, noski. Ba, nekazaritzako elikagai merkatuaren alternatiba realitate egitea, gizalana eta alburreko baliabideak errespetatuz, funtzionatzen duen kooperatiba dugu barealaia, ba izaman dagoena. Bitartekariri gabe, garraiko eta bertako barazki ekologikoen ekoizpena eta banaketa babestea du helburu kooperatiba honek, kontsumitzaile eta ekoizleen arteko harremana batzar sistema erabiliz egitea eta egin egiten du. Landa eta hiritar realitaten arteko hurbiltasuna sustatzea. Adibidez, kontsumitzaileek Baraskin baraketa eta ekoizpen prozesua ezagutu dezatela. ekoizle zumitzaiekin, harreman zuzena, izatea honek esan nahi du, noiz benka joatea baratzara, eta uzolanean, ba guzta egitea, denon artean era alai batean. Oinarrizko beharrak, autogestionatzea, gaur egun gutxi balbatutako baraskai presia jarri beharrean, ia betero, kuota kordaintuz, eta, e, bueno, esan dugun bezala, Bezaman dago, eleku hau, ezin zinederragoa da, parean ikusten dira izkorri eta beste Euskarriko beste mendi eder batzuk. Eta, bueno, benetan pena berezidu, ba, barea laiaren kide izatea. Eta nahi izan ez gero, ba, ematen aldi zuegu telefono bat, bederatzi lau iru, bosortzi bat bat, lau bederatzi animazaitez eta rainchan o sharon estonarrekin uzten zeituztugu ta jarraian gure kolaboratzailea den Mikelekin hitz egiteko izango dugu Perfekto. León Mikel. Bai, arazoledon. Bueno, está que baina gaur bertan eh herriotsak saioaren kolaboratzaile ofiziala izendatu zaitu. Bai. Bai. No ofiziala, <laughs> Bueno, ba orre, ba publiko egin dugu gure kolaboratzaile zarela, ez basaitzu ino porta. <laughs> bueno, vale, venga, tira ore. <laughs> Vale, pues bueno, eskerrik asko gorekin egoteagatik eta bueno, gaurko prestatu e, diguzu nolabait eh Joan eh pasadiren bi azte, hauetan gertatu diren gaiak edo kronika antidesarrollista nolabait esateko, ez? holako zerbait. Bueno, pues ez dakite nahi he balimado zu gaiarekin hasi, Mikel. Ez dakit, ez, ez, ba, ez gauratzen go, dut ez dain duizitzen genuen askan aldizuen dela bizpairuazte izan zen e, ba, baldi zuzan justu ez gu nola, Vai. mugituk emenein genuen ekimen batean inguruan Vai. uste zela elkarrezketa biletak zigilatzearen atxeteren horrako ba, biletak mm. zigilatzea kampaina hori dela teintzien ek, ekinmenak eta ola dira, justu agun hartan e, ba, jatingen duen baldi zuzan, ba, resistentzia gune batean da, ba, bueno, persona bat, eh, borrokalari bat, eh, da, atxeten orkari bat Italia erra, luka, bai, askoten euskal herrian egon dako ere, ez, bengo, atxeten ba, orkako mugurinduaren ezen baitekin menetan, eta hola, balarriki sortatu zen, ez, eh, egun hartan, bertan goiz hartan, bai? Bai, eh? bai, hori bai, da, hori kontatu zen egun, bai? Hori da, egun, e... Eh, Ezan, e, gero eztik, hauzio bueno, horren bueno, Euskal Herrian egin direla elkartasun konzentrazioak ba, Donostia, Iruina eta Bilbon, pizkat, ba, e, ba, ori, balizu zuko borrokarekin elkartasunean, eta txeterik ez, ziz, pizkat, bai horren inguruan. E, gero, bueno, italian, e, izugarria izan nomen da, da ba, hori... E, Italian eh, bale, eh, oso eranttzune handia onda Mai. eta bergeita hamar herrita hiritan da ba, orako kontsentrazioak ba, eta autopista mozkeak bidea errepideeta autopista demokratiko mozsteoak eta ekintza asko gertzatumen ziren egin ziren ba, baldizuzako borrokarekin bat eginez, eta ba, eta gero lalum bat hartan hiri eh, dageita hamar mila perako ba, manifestazio bat eh, egin bailaran, ez Beraz, e, gelere, e, Euskal Herrian betzela beste, zenbait herri e, aldetan ere elkartasun ekimenak egon dira. E, Parixen adibidez e, Rai edo Delacuaren ba, oitza okupatu zuten. Entzun dugunez ere Lima eta Mexikoen ere, da ba, goza batzuk egin dit e, gai hori eldudan, hola baita txeteren aurratko borroka horren elkartasuna eta horrela. Pertakiz gero, alkarri ba, erinuka beto men da horpizkanakana izan, eh agen bat galduko dut, ta ben oraindik ba igualitzeko ditu ondorioak es eh ba itsandako beno istripula beno eraso polizia lanen ondoren jasandako, ba zauri horiek denak vale biblioteca bueno, izan eh asteburu ortalde dela eh bedrazio igandean eh ben un trikura bigita bat ingen du eh 15 ba, ginen ba Piskat, eh, aztegitura hundien hausian eh, kezka daukagun, zalde eh? ba, di zentzetako jende hor mildu binen eh, mutrikura, ba, bertako mutrikun natu zaldea, gombi eta piskat, ba, bertan eh, bizituzten, eh, bat gatazken, eh, piskat, berri eta informazioz zuzena jasotzeko, eh? eta, ba, bueno, mutrikun, eh, ez? Eta alorretik ba, mutrikun ezte bairagai dira bati bat eh, portuan egiten ari diren obrak, Eta gero ere, ba, muntzekotik ba, dago erretide proiektu berri bat, ez? Erretide azkar bat ere kitzeko egitasmoa, ez? Ta horren inguruan, gaioin inguruan, berrian, ez, azpalditik, e, bat dezagoztatsunak, eta ez da gairatik zinteko agonda, ez? Ta pixka, ba, nahi izan denuen, e, urbilagotik ezagutu. Hortzun batetik, ba, bueno... Eh, Ahera oso politia entzikuten, bueno, bisitatu benuen ingurune kaltzetuak, ondoren Baskari batera gombitatu guintuzten, eta bertan ere, ba, bueno, uraleko ba, alkazeak ez, ba baita behin ikustegia eman zigun, eta bueno ez, aldo jaso benuen ba, ikustegi diferenteak edo, piztate, bertan dolen iditzi diferenteak ere ez dutu benituen. Ta ez dakit zerrezan, ba, errepideari buruz, ba, Ba, bueno, Pisa bizitatu genituen, eh, kaltetuteko ba, ingurunen natura da, ba, zerri aldeak, oso ingurunen menditxua, askigarribia, adiret bukaran, hauzo kaltetu bat, ba, baitan ekatzaritza aldetik, edo etzaten dut ere historia eta arkitunik, nire duela, errudan dut inbertako ediza oso, oso, zarra, ez, benetan, eta ba, balio oso berezia dituna, ez. Hola, arai, kuşiketi nolaite iditu sinca començate. Vabè, erripiloso, ba, era zoko hor bat, eh? Eh, erripiga bat, no la bait hor eh ere e, iteko asmo bat, eh? Ez zakin gutxo la vera. Te berporcio arena, Jose. Coso con tu pagalla, eh? Eh, berkania kitzen ari dira Uzkojorlaritzan, ba diker herri bat, eh? Per unkano, al ba dike berri bat egitearen aldarrikapena historikoa izan da, ba, arrantzaleek eta arrantzaleztarrek ere, ba, bueno, arriskugarritazun bat egondelako, ba, mutrikuko portuaren zarbirean, ez, nola baita. Orduñarion mentzen, azpaldiko e, aldarrikapen bat betela, baina horren gainean jaurlaritzak, egin dutxatutako egitea ba, behar horren gainean, nola baita, herriak e, edo azpalditik arrantzaleik tazkatzen zuten behar horren gainean, Da ba, gutakozun egitasmo bat, eh, ba dikeralloiari eranki, ni de Barneco kai guztiaren bermola ketail zurarrita, no abek berte akorda ba, glizien konstana naturala ezba, berdan eh, ba, eh distallere che la bicicletta nello spazio pubblico a piscina le eh, ondatuz, eh, artifizialgune zera bat, eh, kanpoko iguruna hori, eh, kirol kai bat, kai deportibo bat, no labeilenta suma eman ez fisismoari Eta, karo, gero ere itxe ere, ba, kuikulturako izkalazio batzuk ez piztifaktoriak, e, e, arantzakaila ere ezaten zuten, ez, e, mantentzia kanporago, bueno, horako egita, e, merkataritzaz ere itxe portu industrialak, gara iratean, eta, ben, horre, ba, idea, e, desa oztazun eta iritzio fodez barriak sortuzitun herrian, ez. Eh? Zikusioen duena pizkat da kau, obra horrela dihualan eta udalak ere bat egiten du eskaera horrekin. Baina era berean e, errian kizton ez tabai da zotea ditu egiten egin e, oso gaizki egiten erigomendia. Oza, ja aparte ba adietzakuntza gurekin eh, arrantzako ladeko kide bat eta berak ezaten zuen oso gaizki egiten egin diela eta forta zeizkioen da bergaitan metro horrendik luztatzea, eta piku milioi dazatu adituztea eta madi milioi oain gaztatu dar, eta planteatuta dago, bestea, inkluso zarbidea, kaieko zarrera, harizku barriago, biletateko liztatekela, eh? Beraz, kizontxapuza itena iziela alde batetik, besta linduak ere jartzen zuen zalantzan, ka obra hundi hau, eh? Planteatu zuten erako, obra kasitzin erako, abrentza, sekulako ba, krizialdian jartu zen. Orduan, nire, nire, Ardareka penhistoriko batzen, baino, diardu eda, agantzaren mirardu eda, zekurako, berat, adadu, eh, onzi bakar bat dago urre horretan moznikun, irberantzaren, eta berat, zara, kogorra aralbe horretan juzifikazioaren, zara, zara, haididan, eh, bezala, ez ezakit, ez? Eh. Eta hori, barnean, kai barnean, egin azmo dituzten, ebalur eh, e, okupatze guzioen inguruan, zerabilera herman ere, nekak plan batu endik vigente egon, jorlaritza dena, horren inguruan ezta dago, Hala ere, inoak ez daki azkine, oz, izango den, bezala. Zolako oso gara nazi bat, eta obra erraude bat, la, ya dikarena martxan, eta inezida bat ez, zesan litekena kazi, edo ya ez dakit, gero ezan ere, ba, inguruko ondazta, eh, ondazta bat desagertu dela, ez, ba, korrenten dinamika aldatu, zeta bat, notikuk, eh, olako ondazta txikiak zitula, ba, bat, di, korrenten dinamika aldatu, eta ondarra joan eginda, E, sortu duten ondartza artifiziala ere bai dikearen ondoan, antzabenez e, gaizki dau plantatuta eta ondarra eramaten duitxasoak, beraz, olako, ba, bezte, arazo batzuk ere bai ez dakit. Ta, ba, pixkatun mil dubinen hori ez, ba, bat emabat, e, lokal maian, e, dezaoztazun ondia ditu da, eta zaila ba, da, ez, la pixkatere gauzia da, ba, arrentza diarduera, ekonomiko ekonomikoa bezala, ba, berak arra ondiori ekidunetik, Ba, kau, gutriko ere, antzalen ez, ba, pixkat ekonomiarroan, ka udalbezela, ba, egoera txarbaten, oso txarbaten alkitzen da, ba, ta horri zehizten ze, ze bide eman nola bai, ba, ez tute, ba, asmatzen, ez? Eh? Ez daki nola esan, beraz, horre, zoi, ez da, ba, da, temazkaila zela, ez, alde horretatik ikusita, ez? Ez daki nola esan, ez? Eh? Pero, gero, eh, Eta gitzu nire ditutitzaizun ere, Bea? Bai, bai, e, aipatu nahi nizun e, bertako natur, e, mutrikoko natur, taldeko kidek ere aipatu zigutela, ba, Bert inguruko arrobietatik ari zirela ateratzen harria pasaiako superporturako. Bai, bai, hori ere aipatu zuten, karo? E, portuaren historia eta errepidearen abatibak gai Bicentietakoak izan nomen direta. Portua lehenagozieta horren gai bat da. Bai. Baina, e, e, itsegin horren e, gainean proiektatu diren erabilitenetan, hori e, Superportuaren, jaski Superportuaren proiektuarekin batera. Bai. Atenzioa deitu zidan, ediz, igual hoxera egon baino baina erretik dairen proiektua, bazenear enpresak egindako, enpresa ingenieria batek bai. neko egita esmo ibiltzen dana nola eiten bai. eiteke oso puntakoetan eta bai. ta el estudio impactu ambiental de la carretera Iberintza ez, eta Iberintza da ere eh, jaximego superportuaren lehen egitasmoa esmoa egintzen enpresa ez, bai, bai. ez da eskotan agartzen Iberintza ezakit eta ariak zehazki haipatzen zuten bai... Em, ezki ulega lor, 2000 uztetik aurrera bai da superpuertoaren gain jas proiektua lantzen aste denean bai e, ba orre, Motricum, Markina, lastur, ez, izarrait, eta ere, tutu la era obra dako erabiliko zuztella ba horren motriku marchina lastur eta ikarbaitin grupo arrobietakik nolabait atelako ituts ketela da berritu zen metro kubiko ba kalizan blokea ondio dideke diteko da eskollera, eh, dikean eta sekulako materialko puriz, ondia behar dituzte. Beraz, eh, suministroa ere ingeluketela, ba, inguru ortako arrobia kustiatuz, bezan arrobia azko daude, eh, horre, kareagizko mendia azko dago inguru ortako itarno, itzarno, marxina eta hala. Eh, eta, nola behite, asmoa zutela motrikuko -po, portu berri horretan, eh, Baite ere, ereikitzea kubo eh, batzuk dira. Hau da, en... Zestibergo superportu horren dike egiteko kajoi, ez? Erraloi bai. batzuk eh, egiteko badute. Dira, kajoi batzuk, eh, okerrez baina ho hogeitan barman metrokoak E, eh, alde bako itean, eh? Bai. Yes, Por lan ezko kajoi batzuk, eh, utzak barutik, itxasoratzen dira, eta flotatzen, eh, flotatzen garraiatuko lirateke itxasoz, Okay. 0, eta bertan, ondoratu, eta bertan, ja, eh, rellenoko materiara erekin bete, eta horaz dikea, ba, alako kajoi erraldo hien, bana, bana eh, ondoratuz, eh, oztatzea da, ez, ere ikintza teknikaga bintzat. Korun, zutela, motrikuko okaia, oztarako erabiriko zutela. <inaudible> bai, da, bertan, horra konmateriara, arrobi eta konmateriara ustien, da, garraia eh, tzeko ez, eh, pasai aldera eta baita ere... La, dikeko kajoi ondioin ere ikuntza... Tada, ba, obraren e, nola baita... zona e, auxiliaat krizamera montatzeko arzenian, eh? Hori okay. e, bai, e, ero aipatu zuten, bai... hori ero aipatu zuten bai. Bai, bai, bai. E, Ose, gondomenda... hori, bai, zu... motekuko portu horren gaineko azkenien gailerak... E, e, funtsio eta oso... Bai. E, e, Ezak itez, ikusten da... Ni hori eskiztean bati bat, ez? Eh? Noa, eten eskiztean herriela eh? kriston horra, eh? bai. eta benetan eh? herriak igual historik eukizuen eh? eskaera horre, horren inguruan agantzari begira, hori, batzero, galtzen, ez? Ez galtzen, eta orduan horren bestitzeres batzun, ez erla igual, ez, eh? bai. eh? eh? gai jartzen zirela, eta ez la bate batek arri aldorretatik. Eh? Bai, hori, ah, eh? bai. Ez, eragiten ba duen, ari gaiteten, bai, dik erraldoi bat eta, handudan bezala, ba... bai, Oskalde, jatu da batzotan herriak negarilea publiko joan okupak egin, eta buzio bueno, e, horre, horretaz gain, ez, e, nola baitez, bai. Bai, badirudia gean e, zentzu gabe dirudien egitasmo erraldoi honen zentzua izan daitekela hori ez, e, baliteke pasaiako edo kanpoko portuaren txako erabilgarria izatea, zer momentu honetan E, bertakoek ez dakite beretan zezentzu dauka Olako hormigoi bloke erraldoia orain bertan Hor e, mutrikoaren parean dagoena eraikita Eta itsasoari kriston ere moa jandiona Eta zoke zaten duzu mesela Aldoetik niko atzikunuke alkatzea eta momentu batean Nelta udalbezela, eh, eskatzen duten, bako bukatu dada dira dira, eh, baina bai. momentu eta erantzun gaizki azita, onak gaizki bukatu eh, baina, bai. horbez, retipen bat adiazitzen dut, eh, horre eh, ningu lan dauzak gaizki egin dira, eta eh, gero, bueno, esaten tzuen, gero errepidearen asuntoan, barrik aldeketa bat egiteko pertsa horkela urala, horpiskat, bueno, eh, igual, hartzaten eh, garai bat erotikunen Barrega zarkarri, oso bizzaitan zen, oso postudak, eh, ba, oso enkonatuak, eh, nolai, ba, genozik agian ere, bakalos, postudaren jandikaren obrak aurrera egin ala ere, horrek pixkateren, ba, igual, eh, enkonatu eh, ba, ja, bueno, eh, hori, igual, pixkak eh, baina, bueno, nik uste bai, hori, ez, sensatziu ari zen pixkatez, oza, eta, no, hirra, eh, behar zukado, horrenak zutxegoen, ontzabeak ba, er, er, er, eta er, ez ezik ez dut sikulu ez? Adibidez, la barrantsak kidunek sapentzigol oso interesgarria talidez eh da gaur egundaron arrantsakak dituztenak ere eh, ez dituzten eta ez arrantsatzen ezin dietelako gero merkatuen histerarikan eta ikatenzioa la lengua urtea nuzteda 14.000 kilo adibidez anjo eh? arrantsatzeko eskubidea duten 40 milioi merkatu datu, gehiago ez zutela egin, ezin zutelako merkatu datu, ba, kanpotik, ekarritako ba, arrantza produktenek e, merkatu datuen direlako. Zara, aldeza ipatzen zuen, ba, eskoletako komedoreak, zonela berak zetzen igual dagoen arrantza jarduera nahizak gutxiago, ez? Denetan, eta zetzen zuen, arrantza balia bideak e, ba, reprodukintzeko, arazo hori guztia kontuen hartu dar dela. Nuen ezagantzak jardua txikiago batekin nola bai, pizien ekazari bezala salmenta zuzen, edo e, beretan e, urbiloak horret, horiak ere du bat buztatu behar konluketela gehiago bat ikusten zun. Ba, e, Mutxikoko jardua era bat bezala importantea, ez, era bat almurratuta bat petuta gelitu dena. Horako bauzakera ikatu ziren. Gero nikere ezapentzikun, Bueno, dikearen at-beza asunto bat, eh, erreienoko materiara, eh? erabilin dutena dike erreien atzeko, dituzten betelan eta dizolbitzen ari dira, urak, txasua, azpik jaten ari dira obra guztia, eta noreitori eh, ustera txitaran nola baite, oza, sea, txakusa, hundi bat bezala egiten ari dira ez, eh, bai, bai, bai. ez? Bai, gabekeriaren gaina, iruditu zaitzaidan niri horera ikedoten Monstruo cementos con monstruo. Ori. Bueno, Micael. Bai. Bai, yo le tengo que ver, no la bueno, indarra y ya se indarra, Davidzen duen. Madre matriz. Energía madre matriz. No, pero está juntita. Eh, otro que se venas, es que no hay La Carrique dijo <totipas> Eh, Arziratik ja, itxasoaren indarrak, ondatu zituena Orro maha eta instalazio garrindartu izan dutela hormigoi gehiago ekin metro zabal eta holako blokeak garrita Baina beru ez ez, eh, gaizkizak ola pantalatik ere Baina ez ez zok, sekurako indarra du gainia Bako inpeka eh, hori ere, eta hori ere ikatu ziduna dira Ez genuen gai horren induduan kege bai, daukat e, Rafa Mutrikuko, natur taldea taldearen kidearen hitzak eta berak esan zu, literalki bai. Mare motriz e, energia hoeen e, aitzak e, eratu dituzten hor eh e, e, dira berristagarriak baina berritu behart dituztelako urtero. Horie esan zuen berak. Bai, e Benetan, ondatzen that eh, on that vale, vale, den Mikel. Konfranc. Bueno, pues mi asker, egin digo kronikagatik. eta urrengo batean zurekin kontatuko dugu berriro, vale? Vale, bakarrik igual bezerol txo bat ola ikusi du dana da, eh, hori Fukushima kontzertetza izandalataz. Bai. Ba hondira indatez mobilizazioa le Ren garoñaekin pola, baina behi curioso ba Eh, Normandian, eh, balago la borroka hondibat eh, autopis elektriko batzen auka, ere ikitzen nahi diena eta iludio oso bitiak eldu izan, oh, oh, oh. ba nola jendeak desmontatu egiten ditu, destornillatu egiten ditu uh -huh. ere ikitzen nahi dien... Eh, Dorriek jendarbekin tirabiran dauden bizartea. Aha. Uh -huh. Osein ni kurioso, ikusten lero sof protesta herrikoia. Uh -huh. Bai. E, uzitako jendea koljendea hola es. Bai. Da beraz bak tirabira dituzte jendarbekin, maioresta gradua da. Dorretan irotsen eta hier multurra horren desmontatzen, ose irudi kurioso horra topikaliko baten aurkat korroka bateta sor normaldean. Bai. Bai eta horren arira eta ja gai honekin bokatzeko egonda. E, berreun, ta irurogeita, amaboz kilometroko gizakate bat Frantzian, energia nuklearraren aurka hori ere uste dut aipagarria dela. Bai, bai, bai. bai. Eta horre, inguru horretan, piskatetan aldan gehiago, di e, martxaren hogeita irurako lagomani zirondi bat nantesen, uh -huh. Eta eh, da bertan dagoelako aeroportu aspaldiko borroka bat omen da ere Ba, aeroportu erraulori bat ere ikitzeko asmoa dago Oso letuta antzarenet, ba, nampkezen, nazer, edo ikudu hori Metropoli, del sud-eeste, de, o Vai. del oeste eri duteko elako Plan metropolitana ondi bat egin otuta Nekatzaritza lur pila bat e, dezigit uh -huh. omen dituzte Erdun, da zerritara eta nekatzarik aspalditi daure borroka manioen, Da, gizarte koni ze sektoreak eta ere, eta, bueno, zomorroka bertsio bat, hemen dagoela, nantesen eta... Interesan, eh? Gitu manifestazio bat, lehur bat hau geitea iku, eta da kimula dibideza, iparra letik badeko, eh? Eta, egin dut, egin dut, egin dut, egin dut, egin dut, egin dut, egin dut, egin dut, egin dut, egin dut, egin eta hor dagoela beste mugimendu... Deialdia alo zatzen, de. Diego, entzulei ere. Vale, Miquel, va, milla esker, zure kolaborazio agatik Vale, milla esker zuik Vale, aio Iste destino del guakiro que está en el medio del monte Con su tren y con su piro cantando con su sinsonte trabaja todo el año con su barreta y su yunque voy y cuando carga el caballo y viene a la capital le quieren pagar un real y el guaquiro atormentado se marcha pa su canei destino del guapiro que está en el medio del monte Con su tren y con su guiro cantando con sus sinsonte Trabaja todo el año con su carreta y su yuntebuey Y cuando carga el caballo... Arrachaldeón, José Mari <risa> oh, Vale, bueno, va a poste en gara eh, Telefona al embestealdeán, José Mari, la arañada, au cagú Arrachalcarteco, quidea <risa> Eta, bueno, ir irrationetan e, garaia garaian aipatu genuen bezala, gipuzkoa ezberdin baten alde jendartere dual aldatu azpegitura lan handiak gelditu le, le mapean, aurrera eraman zen ekiminaren baitan, egon zen, ba... Sovietako makroespetzea kritikatzen zuen ekimen bat eta e, horre kroseko kulturetzean izan genuen aukera entzuteko e, Jose Mari eta Cesar Manzanoz e, beste kide batzuen artian. Eta orduan, ba, bueno, e, Jose Mari e, zer dela eta antolatu uten nolako hitzaldi bat eta zergaitekan zegoen enmarkatua Azpigitura lan handiak gelditu lemab horretan, kontatu kodibuzu, favorez? Ba, bueno, eh, prinsipioz eh, guri atxetekoak eta deitu ziguten, ba hori, ba, eh, ba, plataforma bat eh, getatz, eh, egiteko ez, ba hori, eidiran gauzak, ba pixkak eh, denunziatzeko ez, Eh, bai inzine, ora, en, inzine ora berria indar dutena bai makoestotxea, bai superportua eta hortaz, bai zaldi batzuk gai prestatzen, hortaz, eta gu nola kartzelak gineiten denun lanak eta bau hitz egitea pixkat ba, <coughs> kartzela berriaren egoera nola dagoen ez? Bai. Ba, or, or, bai eta bueno eh, kontatu nola, nola daude gauzak nola dago zubietako makroespetxearen egitaz moa Bueno, oitxe, momentu duntan dago, geldituta, haidira <risa> terreno guztiak eh, moitzen, eh, bueno, egin dute kriston desastrean, hai, da, eskabadorak eta danetik da gabil, baina gelditu egin dute eh, konkursoa. Eh, terreno aprestatuta gero egin bertuten konkursoa, eta berzen presak eh, ba, eh, jaikiko duten ekartzela eh, ez, Eta nola oain instituziones penitenziarias konturatu da eh, bakarregues de la carsela egitea, eta gero mantentzea, funtzionarien dien soldatak, funtziona bequillo behar da eta abar, eta nola ez dagoen dirurik hortarako kirxiarean, kirxiatik <risa> ba, gelditein dute konkursoa. Eta oain gaude denok, azain, haber segertatuko dan, hor geldituko da, edo aurrera zego dugu, petxatzen dugu, zego dutela, eh? oza, engo dutela, baino dana dago geldituta A la historia uda plantamiento bat via bebera 1.200 da la ropita 11 sortu zena PSOE-nean ba, plan de amortización y creación de centros penitenciarios. Noi zuten egin 15 kartzela berri, ez? Eh, uh 15 -huh. e, berri, eh 32 centro inserción, e, unidades de madre, tamiz zuten egin nolako Es ez, Ezanez eh, kartzelan eh, plaizarik ez dauela preso asko dauela eta dana azinatuta dauzela eta bueno, behar direla kartzela berriak ez. Da horregatik ganehintzuten planau eh, dira mila sereun da berrobetamaren milue euro eta bueno, horrei dira diten kustenak. Zeinzuk dira makrokartzel baten ezagarreak, Josemari? Beno, E, Google Makrokartzelo itzen digu e, baizik etamilapres baino gehi ongodia barroan. Behaiek uh -huh. esaten dute zubietan izango diera boste bon bueno, hasi ziren esaten bakarri boste egu bai. Ger zela bakoitz batekoa izango zirela, gero ez, ez zela bakoitza bilera batongo zala binza eta bueno, azkeni, behar dute zubietako e, ari biden izango da e, boste da lau zel e, birentzat direentzat e, bai. direkoa izango da eun dauei, komplementari ja, eta horreiz, e, sumatu behaltzailo, baita ere, zentroinzerzion soziala eun plaza, holako zerbait izan behar. Ose, azken nirea, xe eun, saspireun, zelda, multifikatu bitaget, bita, ose, zelda, mila eta saspireun holako zerbait presoa, arroan. Horregatik handezaten dugu, mako espektzea yeah. behar. Baita ere, baita ere modulotan dela, oengo kartzelak izan dira, modulo guztia beharien artean pati joan degoten dira, hauek ezberdina dira. hauek izango dira, modulo... Zeparatuak, bagoitzan bere modula ningu du bizia eta bestearekin harremana ez duiz go. Osoin oso personalak dira. E, baita ere, makrospeitzetan, e, baita ere e, kasko urbano ateratzen dituzte. izaten dira, kanpoan, bai, mendi baten, ozono e, in industria baten, ateratzen dituzte. Eta gero, e, gauza berrian makrospeitzetan zentzen da baita ere, vigilantzia, daude oso sistematizazutak teknologei pila bat dago, priorizatzen da, vigilantzia hori eh, or, eh, kamara pila bat, eta bar, eh, funtzionari gutxiokin, eta hori, azkenen pertsonakin harremana izaten da, asko gutxiago. Bai, beraz, eh, nola baita, asmoa, presoak beraien artean izolatzea dela harremanatzea baino, ez da, Josemari? Bai, bai, bai, eta genia, oantxe, ikusten da, nankaritzeko kaltzean, eh, berrian, Egin dute, kartxela berrian, anklarezekoa, eta mantentzen dute zaharra. Bai. Zaharrean daude, iruaren gogradukoak, bakarri bakar lataan, bi funtzen daizekin. Uh -huh. Artuta bai. daude, ez da hori mediko Eta kartxela berrian guk zartzen gehan, anklarezea, bai. e, presoela guntzea tabar. Eta han daude, jendeak kezartzen nahi da, ez daude guztua. Nahi dute, zaharre dagoeltatzen ailea gehienak. Bai, eta eh. e, daude, bai? Baina, imaginatzen dut, instituzioetatik eh, salduko, dut, salduko dutela espetxe berria, modernoa, hobeagoa bezala, ezta? Eh, eh, ez bakarri, institu bai, instituzio penitenzerio eta bai, eh, komunikazioa Bye. hori irratiak eta bai, irratiak eskot, ere, eh, gure, eskot, unha guetan aizaibu, Kaltzela, eh, matuteneza harra da, hola, bortzela, bai. ba? oso berria da, ba? pizina bai. dauka, esaten <laughs> dute olako galtzak ez, gimnazio bai. berria, bai. ala saltzen dute, baina peso egintzen egiten duzunean, han barran dagozena esaten dute oso impersonalagira, oso aseptikoak, bai, eh? bai eh? arremana, eh, bat, funksiona jo bai egin baita ere, harremana eh? oso eh, despektiua guai zaten da, ez da, yeah. ez da, errexa jatzea, Bai. Bai bai. Aurreitzenaiz hitzaldean Cesarrek aipatzen zuela, eh, bai. hT eta makroespetzen eh, arriskorik eh, ez da beraiek ere gaitzea, bai, eta beraiek eraikitzen dituztela, beste eh, eredu balizko eredu bat ezabatu egiten dutela Eta ez da posible pentsatzea gauzak beste era bateaan izan zite zitekela. Bai. Bai, 1000 bederat 2000 eta bostean ezko jaluaritzak aprobatu zuen o e-studio bat egintzun e, beste modelo bat aplikatzeko, osea nahi zuten modelo e, kartzelak txikiagoa, osea zentro txikiagoa, uh -huh. e, zen hobeto egin lana pertsonalagoak eta pertsona lagoak, e, e, hau da modelo bat datorrenaia nahia esaten ezaten dana, osea hartzola dana berdina dira, ala merkea gortentzen du, batxo nago ziondi atiatzen dute, bai. eta gero mantendu behar dira. Eta, karo, hori egindagero, ezin dezu, planteatu este modelo, esan gugite, diro pila dala, eta ba, bai. ez? Eta, arrapatzen zaitu hortan, ez? Egin da gero, dute planteatuko, ez ez? O sea, bai, alternatiba, badakite, badakite alternatiba pila dago zela, baina. Bai, bai, bai. E, Zuki, zaldi horretan, bai. egin Itzakien egin hon tarte batez eh bai. eh e, Aldoso gureken konpartitu zer kontatu zenuen hitzalde hartan Jose Mari. Bueno, Baina ni pergin non pixkat esaten zer datuak daude ez? Ezeten, ez daudezen, bai, ez? hori da. Bai, nola, bai, nola adibidez hemen eh izango dan eh, subietago kartzela, hori zen ba zelda tokiko dituen, lo plantako izango dala. Bai. Eh, eh capacidad eh, complementaria y ayuda complementaria fungo de ingresoak, va eh, ba, ingreso eh, ber, eh, un, dira, berbetal algún zangoira de Rsimenichian enfermerian marcha eh, a Otamairu enfermería berbetalo o eh, dira, juzaten, eta baita ere Euskal eh, Herrian 2011an eh millatazaz pir un personas Oain, empreso hauek bukatzen dutenean bai, Nafarroakoa, Arabakoa, Tagipuzkoakoa, izango dira, la eta lareun, pasa. Osea, yeah. demikatzen dut pila bat. E, e, da, gena, ia gehienak izango dira, kanpotarrak, porque azpalditikandatuak gen euskean uindalortu batxokoak, ezanez, euskal herrian mila eta sastiron baino, baino gehiago ez dugu elabear, euskal presaren Ozea da, on, on duna da, izatea gu, bat dure zela, kanpotik presoak, honek bizitzea behariei eskubidea genan mozten diote, porque behariei bere herrianean mertzen duten, kumplitzen, baina... Bai, ori. gure presoak bezala, ez da, da, dela urrun, eta bai. beste bai, kanpoko preso eh, gauza egiten egiten dietesta hona ekarri, beraien lurralde, lurralde gondor bai. Dai, bai. Egon eh en pixkat e, izan eizanzan hortika en bai. datoak eta nabatan anklaresekoa e, dena eman nun argazki batzuk hori e, ba, e, interneten daude argazki batzuk e, e, zabaiako kartzela nola dan e, azaltzen da gauza oso politak, nazio politika te teori bideo bai. bat ere bazegoen zabaiako ano izango dan hartuteko bai. ha mengoa subietako ano izango dan eta bar eta fiska hortikan da nahi, nahi txaldea loturnun pixak erozea emateko bidea, ez? Da, ez han ez baita, ere, e, azkenin min logika e, historion egin dala, hori, ba, da, e, juridikoki justizi hain gogorra haukitzemaldi dugu, porque zendea pintzatzen du justizi oso xoa dela. dala. Zendea dela dala batetik, eta sartzen bat etikan, da arte batetik, eta arteatzen du bestetik, hori oso bezurra da. Espainian da Europa baian, Esta, gu euskal herrian, de estatuan, estatu espainolean, gera, belito gutxik gutxinak egiten deguna irugarrena, eta presu behiena daukaguna baita irugarrena gera. Ozea, dago, uh -huh. leheritxo gutxi eta presu pila bat. Yeah. Hori, Europa maian, hori nola jaten da, da kodigo penal gogor batekin. Hore da. Da, da esken zinean, kartzola juten dan jendea, joten da, just, just gauti pasatuta. Da, just gauan, ez planteatzen alternatiba batzuk, Baina uh -huh. legeak eh, azaltzen ditugu, drogo dependientea zeha, bajun zentro batea, eh, jo, juzgalti automatikogit kaltzela juten dira pilla bat. Horiz, degu, azkenin, ba, hori ez baldin badugu bideratzen, azkenin, bauri, hilo dugu lege gogorragoak, eh, kaltzela, eh, subieta, zabaila, eta beharko ditugu beste xeik kaltzela gehiago. O, sea, o, o gelditzen dugu, daiteen dugu, <coughs> estudi jozerio bat eh, juridikotik zer nahi degu, ze justizi penala nahi degun da, zer justizi emitenziarioa, edo honekin gadutza, hori, lan beharko ditugula mazlostetxak, vale. emendikulte bat zutara, pila bat. Vale, Josemari, basurea ausnarketa interesgarri horrekin, geratuko gara, zuke datuekin gogoan, mila esker, erriotxan egoteagatik, hemen antzeta irratian gorekin, eta ba, vale. zuertean dila, zure erakundea egiten duen lanarekin. Ha, nire eskerzuei. Haupai, Eta hementsa esaten diezuegu gaur, ba guztiei, eh? zer denbora baitzen zaigu. Agor entzule? Aio, aio. Ez no Zan